Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! Pető Andrea vagyok, a Bécsi CEU tanára. Ez a pillanatképek Nyitott Akadémia a II. világháború történetéről, a MTA II. világháború története albizottság podcast sorozata. Ez már a második évad, és ebben az évadban is nagyon sok előadást hallhatnak a II. világháború történetéről. Az előadásokat az albizottság tagjai és meghívott előadók tartják. A nyitott Akadémia első előadásának címe ott ült meghalva, előtte az asztalon egy pohár befagyott víz, a pesti gettó története a túlélők szemével. Az előadó Klacsman Borbál. Az az igazság, hogy egy picit megváltoztattam a címet, mert közben gondolkoztam, hogy, hogy milyen szempontból mutassam be a gettót, és úgy döntöttem, hogy most ezúttal egy ilyen érzelemtörténeti szempontból fogom bemutatni, és nem annyira a helyekre fókuszálva, ahogy eddig tettem. Tehát igazából azt fog, arról fogunk beszélni, hogy a gettólapok hogyan érték meg a mindennapokat, és hát ehhez a és hát az új címmel, az előadásnak az, hogy annak körültünk, hogy egy napnak mindig vége volt, a Festi történt történetet túlélők szemével, és az interjúkat fogok felhasználni, illetve hát azokat használtam az előadás megírásakor, többek között például a Centrópa gyűjteményéből, a Csillagos Házak honlapjáról lehetőzve saját magam által készített túlélőkkel készített interjúkat, és visszaemlékezéseket és memoárokat. Nagyon röviden szólok a gettó történetéről. Október, 241. október 15-én kerültek hatalomra a Nyilasok kutcsal, és Eichmann, Adolf Eichmann, aki akkor visszatért Budapestre, a Pesti zsidóság gettósítását követelte, aminek ellene dolgozott tulajdonképpen a semleges államok nyomása, akik a zsidó leállítását követelték a nyilasoktól. Ennek eredménye lett az, hogy védett házakat, az úgynevezett nemzetközi gettót létrehozták a Duna parton, és ide a védlevelekkel rendelkezők költözhettek be. Azok, akik nem tudtak védlevelet szerezni, a később létrehozott nagy gettóba kerültek, mivel a férfiak, a zsidó, munkaképes zsidó férfiak most, ö, akkor munkaszolgálaton voltak, ezért elsősorban nők, idősek és gyerekek kerültek a gettóba. A nyilasok november 18-án tájékoztatták a zsidó tanácsot a gettó tervéről. A megbeszélésre ugyan meghívták a tanács képviselőit, de kizárták róla, és csak a végén kapta meg a térképet. A tanács ezek után Solymosi János rendőr a zsidóság koncentrálásáért felelős Miniszteri biztossával tárgyalt, és úgy alakult, hogy hogy fog kinézni a gettó. November 29-én tették közzi a gettórendeletet, ez alapján a zsidók két órát kaptak, hogy összecsomagolják a holmiaikat, bútort nem vihettek magukkal, viszont a gettó területéről kiköltöző nem zsidók elvihették az összes bútorukat, és elfoglalhatták a kiürített zsidó lakásokat. Az átköltöztetés a november végén kezdődött, Előbb a zsidóknak kellett beköltözniük erre a területre, a nem zsidók december 2 és 7-e között költöztek ki, és egészen eddig a zsidók csak a csillagos házakban lakhattak. Továbbá kiállási tilalom volt érvényben, 9-11 óráig adhatták csak el a lakásokat, tehát elég nagy zsúfoltság volt. A gettó területén 12 ezer nem zsidóért és helyettük érkezett kb. 60 ezer zsidó, tehát iszonyatos túl zsúfoltság volt. December 10-én zárták le a gettókapukat, ettől kezdve csak engedéllyel mehettek ki az emberek. Itt egy pici reklámot hadd engedjek meg magamnak, ugyanis most jelent meg a szerkesztett kötetünk, amit a Holocaust 80. évfordulójára adtunk ki, és abban szerepel egy tanulmányom. A kötet címe a Holocaust Magyarországon 80 év múltán, és ahhoz a tanulmányhoz készítettem ezt a térképet. Tehát ez egy 0,3 kilométeres terület, amelyet kerítés vett körbe. Körülbelül két, 300 ház állt ezen a területen, ezekből több le volt zárva már akkor, amikor beköltöztek a, a budapesti zsidók, illetve a, az Ostrom során többet bombatalálat ért, tehát folyamatosan szűkülő területről van szó. A négy bejáratot a kis kapuk jelzik, nem tudom, hogy látszik-e a Dohány zsinagóga mellett, a Veselényi és Nagyatádi utca sarkán, a Kisdiófa és Nagydiófa utca sarkán. A megérkezőket a, tulajdonképpen a gettó szívébe, a Klauzá terelték, és itt a nyilasok kifosztották őket, illetve a zsidó tanástól megkapták a címet, ahol kellett lakniuk. A nyilasok a szabadon bejárhattak a gettóba, ám Stökler Lajos és Domonkos Miksa, a zsidó tanács vezetői felpanaszolták ezt, és 1945. január 10-én Lőcse István, az két felelős tanácsos lezárta a kis és nagy jó utcai kapukat, és a másik kettőn is ettől kezdve csak engedélyen lehetett belépni. Azonban már másnap a Veselényi utca 27 és 29 szám alatt a nyilasott tömeggyilkosságot követtek el, úgyhogy már 12-től kezdve 100 rendőr és 15 nyilas védte a gettót. A gettó létszáma folyton változott, ugyanis sokan érkeztek az alatt a hát, durván másfél hónap alatt, amíg létezett, és az zsidó tanács tíz gettókörzetet hozott létre, ezeket a, ezek a vízjeles számok jelölik, amik például a Klausártéren látszik. Mindegyiknek volt egy-egy központja, a gettókörzetek központjait ezek a kis pöttyöcskék jelölik, ahol a körzetvezető, illetve a két helyettesen dolgozott. Az ő feladatuk volt az étkezés, az adminisztratív feladatok ellátása, közvetítés, az zsidó tanács és a lakosság közt, illetve körzetenként volt egy-egy őrszoba is, ahol a gettórend, gettórendőrök ö, működtek, azokat pedig a kis, kis öltönyöcsökkel jelzik minden ö, területben. Minden épületben volt egy-egy házparancsnok, az ő feladatuk volt a rend, ö, tisztaság ö, ö, fenntartása, illetve a idősek és a gyerekek ellátása, akik esetleg egyedül maradtak, valamint az ételosztás intézése. Az étkezést. Ö, korábbi éttermek helyén létrehozott népkonyhákkal e, e, próbálták meg fenntartani, tehát tudjuk, hogy nagyon kevés étel jutott mindenkinek a gettóban, tehát folyamatos volt gyakorlatilag az éhezés. Az engedélyt a kiáráshoz a zsidó tanács, a rendőrség vagy a nyilasok adhatták ki. Itt elsősorban futárokra, tehát a zsidó tanács futáraira kell gondolni, illetve betegekre, akik a Vesselényi utca 44 szám, hogy a Betlentéri kórházba, központi kórházakba mentek. De a legtöbben azonban ugyanott maradtak egész idő alatt, illetve hát a getton belül is voltak szükségkórházak, amelyeket a piros keresztek jelölnek a térképen, főleg ott a tér környékén voltak, a svéd nagykövetség, illetve a Vöröskereszt és a zsidó tanácshoz tőket létre egy épületben. A gettón belüli körülményekről szerintem nagyjából mindenki tud, itt feltűnő volt a higiénia hiánya, a szemét nem volt elszállítva, a közművek nem működtek, sokan elkaptak különböző betegségeket, és nagyon hideg térről volt szó, tehát folyamatos volt a küzdelem azért, hogy ne fagyjanak meg az emberek. Azonban így is több ezeren haltak meg a gettóban, és a holtesteket több helyen gyűjtötték. A Duhány utcai zsinagóga udvarán, a Klauzá téren, valamint a Kazinc utcán 40 szám alatti fürdőben, a Voltestek gyűjtőhelyét, fekete kis négyzetek jelölik a térképen, és felszabadításkor három ezer temetetlen holtest volt a gettokban. És akkor most következzenek az idézetek. Tulajdonképpen a metodológiám elég egyszerű volt, a elolvasott visszaemlékezésekből és interjúkból kiválasztottam azokat a fontosabb csomópontokat, illetve jellegzetes részeket, amelyek szinte mindenhol előfordultak, ezek kötődhettek egy-egy helyhez, egy-egy eseményhez, vagy egy-egy jelenséghez is. És akkor a, a különböző részleteket összevetettem, és megnéztem, hogy ezek milyen érzéseket váltottak ki az emberekből, mi árul el a megfogalmazásmódjuk, az interpretáció, hogyan beszélnek a tapasztalataikról tulajdonképpen, és mit tudunk meg ezáltal a gettóbeli életről, illetve nagyon fontos itt nyilván, hogy az érzéseknek van egyfajta szociális szerepük, tehát minden érzés társadalmiak konstruált, és fontos szerepe van a társadalmi interakcióban. Itt két idézettel kezdem, amelyek egy általános benyomást adnak arról, hogy hogyan érzékelték a gettót az ott élők. Az első Szirtes Klára interjújából való. Mivel töltötték az időt? Szerintem féltünk. Itt becsapódás, ott. Nem tudom, mekkora híre volt, hogy hol van a gettó, hogy direkt e vagy nem lőtték, az ilyen külső körülményekről nem volt fogalmam. Tehát ez egy nagyon alapvető érzelem, ami gyakorlatilag minden visszaemlékezésben felbukkan, hogy féltek az emberek, féltek a helyzettől, amibe kerültek a nyilasoktól, a bombázástól, a rokonai, a rokonai kelvesztésétől, a haláltól, tehát ez egy nagyon alapvető benyomás volt. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a félelem az segíti a túlélést, viszont biológiai tünetekkel és stresszel jár, igen erős stresszel, ami viszont fárasztó hosszú távon. És akkor a következő részlet egy centrópás interjúból való doktor Besnyű István néből. Mit meséljek erről? Éheztünk, fáztunk, rossz volt. Rossz emlék, az embernek a gyerekkorát teljesen ketté Egy Hogy ócska pincében voltunk, mert nem volt ott már lakás, akkor már tele volt a gettó, nem is tudom hányan. Onnan ki se lehetett menni, zárt terület volt és annak örültünk, hogy egy napnak mindig vége volt. Úgy eltelt a nap a semmivel, abban hogy hallgattuk a bombázásokat, a belövéseket, és jöttek a hírek. Tehát ez egy elég átfogó kép szerintem, ugye alapvetően egy nagyon rossz benyomás nyilvánvalóan. Továbbá itt már megjelenik az, hogy egy zárt térről beszélünk, és semmit kényszerítette az embereket. És hogy amikor ott ülünk egymagunkban, illetve nem egymagukban ültek, de nyilván egy idő után már nem nagyon volt miről beszélni, akkor elkezdett járni az emberek agya, és jött a félelem, jöttek a különböző negatív fizikai benyomások, és itt megjelenik az egyetlen pozitív érzelem, amit az egész előadás címének is választottam. A pozitív érzelem az ahhoz kötődik, hogy múlik az idő, és egyre közelebb viszi az embereket valamiféle véghez, ennek a borzasztó állapotnak a végéhez. De továbbá még felvinne a figyelmet ugye a hírekre, ami nagyon-nagyon fontos volt a túléléshez, hiszen az ostrom állapotnak, illetve a háborús állapotnak a, a hírei, azok folyamatosan táplálták a reményt, és, és, és ezzel segítették a, a túlélést. Következő a mindennapi élet a gettóban, aminek az egy, egyik első és legfontosabb tulajdonképpen része volt az, hogy hol laktak az emberek. És akkor az első idézet egy anonimizált interjúból, a centrum a gyűjteményéből. Légi támadáskor az óvóhely tömve volt, nem lehetett bemenni. Voltak emberek, hogy lementek az óvóhely melletti fáspincébe. Mi is ott voltunk, és egy idő után azt mondtam anyunak, hogy menjünk fel, ez elviselhetetlen, menjünk fel a lakásba. A mienk egy földszinti lakás volt. Aztán a háznak arra a részére, ahol a pince volt, bomba esett, beomlott, és akik ott voltak, azok meghaltak. Mi életben maradtunk, mert feljöttünk. Nem lehetett tudni, hogy mi a jó, nem lehetett okosnak lenni. Hát azt hiszem, hogy ez is nagyon jellemző a holokauszt időszakára, hogy az emberek mindig próbáltak valahogy okoskodni, hogy merre, milyen irányban menjenek. Ugye ez nagyon, nagyon szűk cselekvési terük volt, de, de azon belül próbáltak volna megkönnyíteni a saját életüket, és, meg, és a leg, lehető legjobb döntést meghozni. És mivel ugye itt látszik, hogy mindenki a bombázás miatti félelmében, a pincékben és az úhékben töltötte az időt, ez egy különleges esetnek számít tulajdonképpen, hogy ők, ők viszont, nekik viszont ez egy frusztráló helyzet volt, és ez felülírta a félelmet. És ez az érzés cselekvésre késztette ezt a családot, ami végül is megmentette az életüket. Tehát nagyon fontos szerepe volt itt ennek az érzelmi viszonyulásnak. És ahogy a visszajemlékező is hangsúlyozza, sokszor ugye érzések alapján hozták meg ezeket a döntéseket, mivel tudjuk, hogy a logikus gondolkodás sem mindig vezetett jó végre. Itt tehát a túlélési ösztön az fontosabb és célra volt, mint a túl sok gondolkodás. A következő interjú, Bártos Mártáj, illetve bocsánat, ez egy visszaemlékezés a csillagos házak oldaláról. A középső szobában a kettős ágyban aludt Vajda bácsi és jolánéni, a két ágy végén keresztbetett divány volt, ide néni fekvőhelyet, melyet beköltözésem után megosztott velem. Én utolsó napig nem voltam hajlandó lemenni a pincébe. Tehát itt megint azt látjuk, hogy, hogy annyira visszataszítóak és rosszak a körülmények már a pincében is, meg sötét is van, meg zúfoltság is, hogy, hogy van, aki már nem hajlandó erre, és nem akar lemenni a pincébe. Tehát itt az embertelen körülmények között is vannak különböző fokozatok, hogy talán volt olyan, aki, aki úgy érezte, hogy a pincében még megalázóbb a helyzet, mint, mint legalább egy normális lakásban élni. A következő interjú részletek a tisztálkodásról szólnak, ami szintén egy nagyon alapvető dolog a mi életünkben, szinte nem is gondolunk rá, de ott a gettó körülmények között ez is egy gyakorlatilag egy, egy kivitelezhetetlen tevékenység volt. Dósa István interjúja. Én nagyon sokat adtam a tisztaságra, és bár anyám mondta, hogy ezt nem volna szabad csinálnom, ebből baj lesz, de én egy piperes szappant bedugtam a tréning nadrágom aljába, és motosztak. 14-16 év körüli nyilas srácok motosztak, meg is találták nálam ezt a szappant, kivették, valami szörnyűt mondta, valami zsidó rüfkét, és kaptam egy pokont érte, és elvették a szappant. 20-30 év múlva, amikor nagyon jó körülmények között jól öltözve a saját gépkocsimat vezettem, Ahányszor ott elmentem, mindig oda néztem arra a sorokra, ahol ez történt. Tehát itt a tulajdonképpen ez a szappan, mondhatjuk, hogy a emberi méltóságnak a jelképe is ebben a, ebben a idézetben. Ugye a tisztaság, főleg a, a felső középosztálynál, ahová Dósaimét családja tartozott, ez rettenetesen fontos volt, és, és így módon ez a szappan egy szimbolikus értékkel bírt számára, és ezért iszonyatosan nagy megaláztatás volt, hogy elvették tőle a nyilasok, sőt még valami csúnyát is mondtak rá után. És hát látjuk, hogy ez egy olyan traumát hagyott benne, hogy egész életében emlékezett rá. Ugyanakkor a folyamatos tisztálkodási kényszerének, vagy hát ennek a belső késztetésnek, ugye az interjúja tö többi részéből kiderül, hogy nagyon fontos szerepe volt a túlélésben, ugyanis nem tetvesedett meg, tehát nem ezzel sikerült elkerülni a tíjhúzt. A következő egy memuárból való, a következő idézet, Kitty Salzberg és Ellen Foster memuárjából akik gyerekként kerültek be a gettóba. Körbevadáztam a lakásban, és találtam egy elhagyott ruhákkal teli szekrényt. Mivel nem volt takarónk, több magunkra terítettem őket, és elaludtunk. Az éjszaka közepén borzalmas viszkedésre ébredtem. Reggel ránéztem a ruhákra, és megláttam, hogy tele voltak bogarakkal és petékkel. Ekkor töltek át az érzéseim. Egyedül voltam felnőttek nyelkül, és megalázó volt a mocsok és a testemben élősködő bogarak fékezhetetlenül zokogni kezdtem. Aztán abba kellett hagynom, nehogy megérszem az amúgy is rémült húgomat. Mert hát ez az idézet is szerintem re rengeteget el elmond a gettóban élők érzéseiről. Ezt Kitty írta le a az idősebb testvér, és a memoárból kiderül, hogy amikor bekerültek a gettóba, az ott tapasztalt embertelen körülmények körülményeket elviselte, hogy a húgában és saját magában is tartsa ezzel a lelket. nem Fiatal gyerekekről van szó, akik segítség nélkül és elhagyottan érkeztek a gettóba, és az igazi traumát, tehát amikor, amikor megtörik az ember, az gyakorlatilag nála is ezek az élősködő rovarok, illetve a mocsok jelentette. De hát itt látjuk az idézetből, kiderül, hogy a gettóban a gyerekeknek hamarabb fel kellett nőniük, hogy saját magukról vagy a testvéreikről gondoskodni tudjanak. A következő az ételről szól, ez is ugyanebből a memoárból való, ahogy ironka mellett feküdtem, arra sok ételre gondoltam, amíg gondos édesanyám készített, hogy felgyógyítson, én meg visszautasítottam. De nem gondoltam arra, amikor anyámat vagy Margit nagynénémet elvitték, valószínűleg a halálukba. Csak ételről álmodoztam, és arra vágytam, bárcsak melegebb lenne a lakásban, a kemény december középi hidegben. Tehát itt is ugye a civilizált korábbi életnek az alapvetései az, hogy él, ételt kap az ember, illetve melegben lehet télen, és, és gyakorlatilag ez az, ez az, ami életben tartja ezt a testvérpárt, illetve itt megjelenik az is, hogy megpróbálják kizárni a rossz gondolatokat, ami, amitől feladnák ezt a gyakorlatilag, ezt a mindennapi harcot. Tehát nem, igyekszik kizárni a, a tudatából, hogy az édesanyját és a nagynénjét lehet, hogy örökre elveszítette. A következő részlet. A Vészkorszak Árváj című interjúgyűjteményből, illetve könyvből származik, és az embermentésről, illetve a segítségről szól. Nem sokára megjelent két magyar tisz néhány katonával, nagyon szépek valami karszalaggal, és azt mondták, hogy az árvaházat vissza kell vinni, mert a svéd Vöröskereszt védelme alatt van, és visszavittek az árvaházba. A tisztek eltűntek, a fiúk levették az egyenruhát, zsidó fiúk voltak, akik éjjelenként kimentek, és elkaptak egy fasiszztát, megölték és visszajöttek és őriztek bennünket. Minden esetre nyugodtabbak voltunk velük. Itt baloldalícionista fiatalokról van szó, akik ugye szervezett ellenállás tagjaiként kimentették ezeket a gyerekeket a gettóból. És nagyon érdekes szerintem, hogy a megmentőket hogyan írja le. Ezt úgy gondolom, hogy egy érzelmi viszonyulást is tükröz, tehát nyilvánvalóan, aki kimenti őket, az csak egy szimpatikus valaki lehet. És hát a kaotikus és veszélyes világban ezeknek a, ezeknek, ezeket a gyerekeket nyugalommal tölti el, hogy van, aki védi őket, és, és ott vannak ezek a cionista fiatalok, és vigyáznak rájuk. Ugye ez is a gyerekeknek egy alapvető szükséglete, a, hát nem csak a gettó, hanem gyakorlatilag a mindennapokban is, hogy legyen egy felnőtt, aki, aki keretet ad a, a hétköznapoknak. És akkor az utolsó előtti e, ilyen gócpont, amit kiemelek, az a halál, az első idézet dr. Gross György visszaemlékezéséből származik. A gettó, amelynek ez a ház is része lett, korszakában a gyermeksereg lett, és az őket gondozó felnőttek ellátása napról napra rosszabbodott. A gettónak volt egy központi konyhája, ahonnan kaptunk időnként ételeket. Mai szemmel nehéz elképzelni, hogy ezek a szörnyűséges levesek az utolsó csöpig elfogyasztásra kerültek. Lázas betegségek is gyakoriak voltak. Orvosi ellátás és gyógyszerek hiánya a minimalista és alacsonyabb szintű tápláltság a szörnyű zsúfoltság mellett ma már hihetetlennek tűnik, hogy csak két kisgyerek halálára emlékszem vissza. Hát ezeknek a körülményeknek az utólagos leírása eléggé érzelmektől fűtött. Ugye ez kitűnik a megfogalmazás módból, például, hogy szörnyűséges levesekről van szó, ami valójában életmentő volt akkor, és gyakorlatilag itt a halál mindennapos volt, tehát az idézőjeles Csak két kisgyerek halála, az, az feltételezi, hogy itt nap, nyilvánvalóan ő is több embernek a halálát, a halálát láthatna, és hát elértéktelenedett az emberi élet, és ez jelenik meg ebben a, a visszaemlékezésben is. És akkor a ezt már említett Hitty Zalsberg és Ellen Foster memoárból, felnőttként, amikor egy gyerekcsoportnak beszéltem a gyerekkoromról, egy fiatal lány megkérdezte, mit tettél? Sírtál? Sikoltoztál? Milyen érzés volt haldokolni? Elmondtam neki, hogy a haldoklás nem volt fájdalmas, és nem járt sikoltozással, csendes volt. Ahogy ott feküdtem, többnyire aludtam, vagy fél éber állapotban voltam, többé nem éreztem az éjséget vagy a hideget, semmit nem éreztem, és semmire nem gondoltam. Hát ez elég plastikus leírása annak, hogy eh, milyen eh, érzés lehetett ott a gettóban egyedül lenni, és eh, itt visszaemlékszem Léva Jenőnek a Pesti Gettó Története című könyvében, ő írt az úgynevezett gettópszichózisról, ami gyakorlatilag egyfajta beletörődés volt, hogy a gettó lakók úgy gondolták, hogy ők itt nem biztos, hogy meg fognak halni, és feladták a küzdelmet, és pontosan ilyen állapotban, mint amit itt a memoárban leírtak, ilyen állapotban ott gyakorlatilag begetáltak a gettóban, mert nem tudtak mit csinálni. Fel, fel, elmúlt az élet is és feladták ezt a küzdelmet. És hát erről, erről szól szerintem ez az idézet is. Az utolsó uh, slide az a felszabadulásról szól. Uh, Spiller Mariettával készítettem egy interjút, aki ezt mondta. Nagybátyám, jön a 18-án hajnalban, oda hívott minket az ablakhoz. Nézzétek meg, ezek nem németek, más a sapkájuk, az oroszok vonultak. Én az ablakból láttam, hogy bevonulnak, hajnalban a harmadik emeletről láttam meg az oroszokat. Akkor már én is tudtam, hogy ez a szabadság. Ami nagyon érdekes szerintem ebben a idézetben, hogy itt gyakorlatilag egy teljesen más perspektívát látunk már, mint fizikai értelemben, mert ugye a többség az vagy az utcán találkozott, vagy a pincében. Ők viszont a harmadik emeleten voltak, és, és felülről látjuk az egész jelenetet. És, és gyakorlatilag itt a szabadság érzése, az, ami megjelenik, Ugye ez nagyon sok visszaemlékezésben így van, hogy a felszabadulás a szabadság érzésével járt, amit aztán később persze nyilván sokaknál felülírt az, hogy milyen veszteségek érték őket, illetve hogy az életük hogyan változott meg a holokauszt miatt. Ebben a pillanatban azonban mégis csak ez a szabadság a legfontosabb. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és kövesse az MTA II. világháború története albizottságának a Facebook oldalát, valamint a web oldalát. A sorozat többi podcastja is megtalálható a CEU Podcast könyvtárában. Köszönöm szépen a figyelmet!